«Дім Терези» Ольга Деркачова «Якщо вірити синоптикам, сьогодні буде дощ. Тому я не беру парасолі. Знаю, що ти мене не відпустиш, доки дощ не мене. Якщо ж парасоля десь таки знайдеться, вона буде одна на двох. Я обережно візьму тебе за лікоть, буде тривожно і солодко. Аби не бовкнути від хвилювання якоїсь дурниці, мовчатиму й усміхатимуся дощу». Ти теж мовчатимеш. Невже, як і я боятимешся сказати щось не те? Нас минатимуть таксі. Ми не зупинятимемо їх, а йтимемо крізь калюжі аж до самого дому. І вже там, подякувавши за зустріч, ти махнеш дощовому таксі. Воно, на жаль, зупиниться. Я усміхнуся тобі на прощання і сховаюся між складками будинку мишечого кольору. Мені зателефонували, коли вже було запізно щось говорити, плакати й просити вибачення. Тебе більше не було. Знайшли мене між сторінками твого заповіту. Вибігла з їхнього офісу, ловила таксі. Жодна автівка не спинилася. Як таке може бути? Вони ж навіть у дощ зупиняються, а зараз – літо, сонце, а машини сунуть повз, немов не помічають мене. Куди ж мені тепер летіти? Вже так пізно, направду». Сідаю на гарячу бруківку і кутаюся в сонячне проміння. Набираю з пам'яті твій номер. Скільки часу минуло, а не забула? Абонент не може. Уже нічого не зможе. Ні розсердитися на кількарічне мовчання, ні пожартувати, що й півстоліття не минуло, як озвалося. Я вже більше нічого не зможу. Ніколи. Прийшла до тями, коли побачила за вікном мовчазний сад. Є щось таке моторошне в лікарняних садах. Вони завжди мовчать, скільки б хворих у них не гуляло. Роздивляюся потерті руки з поламаними нігтями. Ховаю в них обличчя, долоні пахнуть твоєю землею. Господи, це ж так безглуздо продиратися до тебе крізь ґрунт свіжої могили. Земля видавалася такою гарячою, як я розгрібала її і кликала тебе. Я не божевільна, просто хотіла обійняти тебе останнє. Час по тому. Тереза. Відмахнулася від сонячних зайців і солодко потягнулася. Перевірила мобільний. Одне повідомлення від постійного клієнта. Постійні клієнти – це зазвичайно добре, але не в її випадку. У її випадку це дуже сумно. Просив, аби прийшла на десяту. Дивний час, але що ж. На цьому її вихідні і закінчилися. Глянула на годинник дев – дев'ята. Заспала. Хоча ні, прокинулася від шуму та розмов у сусідніх кімнатах ще о сьомій. А коли все стихло, знову задрімала. Каву питиме, як завжди, вже по дорозі. Кавовий велосипед і горіхове лате. Усміхнений хлопець-продавець, що так вже давно не перепитує, яку каву вона любить. Дивний час клієнт обрав для того «ранок, але що ж». Замовник завжди має рацію. Та й не така в неї професія, аби ставати в позу і казати, що попереджати треба заздалегідь. Може – їде, не може – відмовляється. І тоді її замовники точно знають, що якщо ні, то значить справді не може. Душ під Генрі Манчині, лавандовий крем, чисту футболку і спортивні штани у торбу, сукня, кросівки, джинсова куртка. Побігла. Кави гукнула з кухні Маруся. Ні, вже не встигаю. Па! Марусине «Гарного тобі дня» наздогнало Терезу аж на сходах. Легенько штурхнула сакуру та хмикнула у відповідь і жбурнула пригорщу цвіту. Тереза поцілувала цвіт і побігла далі подвір'ям з кількома хрущовками чотириповерхівками. Порожні пляшки, що залишилися після нічних посиденьок місцевих пацанів. Пес Барсик, кіт Тузик. «Доброго ранку, Терезко! Нічого вночі не чула!» – призупинив її місцевий божевільний Толя. Сидів на лавочці і шукав у старому радіо лише йому відомі хвилі. «Привіт, Толю. Ні, нічого. А що я мала чути?» Вони прилітали. «Точно?» – серйозним тоном перепитала Тереза. «Точно», – запевнив той. «Щось говорили? Ні, просто світло було у вікно. Може, місяць?» «Та що я місяці від прибульців не відрізню?» – обурився Толя. «Вибач, вибач. Я їх просто ніколи не бачила, то точно сплутала б з місяцем», – примирливо взяла Толю за руку. Ти могла б. То буває дуже важко відрізнити, але ж я точно знаю, що місяць мовчить, а воно гуде. Як почую якесь дивне гудіння, обов'язково дам тобі знати. Па, біжу. Ех, вічно ти біжиш. Не вічно, іноді просто ходжу, а коли ще й літала, зітхнула і побігла». Толя згадав про охололу лукаву в пластиковому стаканчику.